Друга частина. Правила лідерства. Правило 4. Усе в наших головах. Виїзд на старт у товаристві саботажника. Голос у моїй голові, який я називаю саботажником, звучав гучно перед моїми першими перегонами. Власне, мені спало на думку, що якщо я піднімуся на повний зріст у стартовій кабінці, то зможу вхопитися за верхню перекладину. Відтак, коли стартер відкриє ворота і кінь вибіжить із кабінки, я спущуся вниз і спокійно піду додому. Чому цей голос, Саботажник, був такий активний? Ну, першим завданням жокея є привезти коня в стартову кабінку і зупинити його там. Це звучить доволі просто, якщо ви ніколи не їздили верхи на біговому коні. Просто натисніть на гальма. Але в чистокровних бігових коней є один конструктивний недолік – відсутність гальм. Є лише шкіряні віжки і вигук «тпррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр і краще за мене жокеї втрачали контроль над конем перед стартом. Якщо їх може понести кінь, то мене й поготів. Чи ж є більш підхоже місце для цього, ніж виїзд на старт у своїх перших перегонах? Коли Керолайн Граймс вела мене жолобом бігового іпподрому Соус-Уелл 22 листопада 2004 року, Мій кінь Ейр Гаста був явно готовий пуститися навскоки. Вийшовши на доріжку, потрібно було повернути ліворуч і пройти кентером повз трибуни. Відтак розвернутися і повернутися на старт. Чудово! У мене було дві нагоди провалити завдання. Проїжджаючи повз глядачів, я почув, як коментатор вигукує – Ось номер 10 – Ейр Гаста, на якому виступає Джим Лоулес. Джим вперше змагається на іподромі соус І якщо ви не читали сьогоднішній випуск «Рейсінг-Пост», вам буде цікаво дізнатися, що Джим їздить верхи лише 12 місяців. Тому зараз не час іти в бар, пані та панове. На біговій доріжці буде надзвичайно цікаво. Саботажник кричав іще гучніше. Ейргаста був справжнім ангелом. Ми вирушили впевненим кентером до стартових кабінок і вправно зупинилися. Тож саботажник змінив підхід. Ти всього лише привів коня до кабінки. Ми ходили колами разом з іншими кіньми, чекаючи, щоб конюхи завели нас у кабінку. Стартові кабінки – найнебезпечніше місце на біговій доріжці – тому коніхи працюють худко і ефективно. Для початківця перебувати в кабінці дуже страшно. Ви замкнені у сталевій клітці, що нагадує формою труну, а під вами півтонни напружених кінських м'язів. Кабінки дуже вузькі і ви торкаєтеся ногами стінок. Якщо кінь брекне, штовхнеться або спробує пролізти під ворітьми, неприємності виникнуть умить. Тому конюхи і стартер намагаються завести і випустити коней якомога швидше. Заводячи коней у кабінки, конюхи вигукують. Залишилось 10, залишилось 9, залишилось 8 і так далі. Коли останній кінь заходить у кабінку, конюх звільняє прохід і дає сигнал, що всі коні готові. Стартер вигукує. «Жокеї!» – відтак махає прапорцем, і ворота відчиняються. «Ви пришвидшуєтеся з нуля до 48 кілометрів на годину на проміжку в 23 метри. Я зосереджувався на тому, щоб проїхати на ергасті ці 23 метри, а не впасти на підлогу кабінки номер 1 Тому було важливо тримати рівновагу і бути готовим до пришвидшення» яке, як на мене попереджали, буде набагато сильнішим, ніж на тренуваннях, коли стартер натисне на кнопку. Я прикіпів поглядом до руки, яка тримала прапорець, і слухав, скільки коней залишилося завести в кабінки. У цей час саботажник мені зовсім не допомагав. Я думав про те, як утриматися в сідлі і не надто сильно натягувати вудила, щоб Ейргаста не порізав ними рота під час старту. Але коли я почув, що залишилося завести двох коней і побачив за стартером дві карети швидкої допомоги замість однієї, голос саботажника зазвучав іще гучніше. Я знав, що наявність карети швидкої допомоги – однієї, передбачена нормами техніки безпеки. Але саботажник одразу ж повідомив мені, що другу карету швидкої допомоги пригнали тому, що прочитали, що якийсь ідіот, який їздить верхи один рік, вирішив взяти участь у перегонах. Це була моя остання думка перед стартом. Я зробив саме те, чого навчився, і вдало почав забіг. Я боровся за позицію, на яку вказав тренер Чарлі Морлок, попереду, біля внутрішньої огорожі. Я сфокусувався на завданні. Місця для саботажника не залишилося. Мої думки були чіткі і зосереджені. Правило чотири. Усе в наших головах. Вчора – це інформація. Завтра – це уява. І ні те, ні те не є реальністю. Усьогодні тигра немає. Будь-які досягнення людства і окремих людей є результатом найбільшої з битв – тієї, що відбувається в наших головах між нашим справжнім «я» і «тигром». Ми пишемо наші історії, ухвалюючи рішення, діючи та отримуючи результати. Різниця в якості наших історій полягає в якості наших рішень, а отже в якості наших дій. Ми можемо створити омріяну нами історію, лише якщо виграємо битву у власній голові. І якщо ми програємо цю битву, тигр напише нашу історію за нас. Зрештою, те, як ми ведемо цю битву і як діємо, характеризує нас. Перемога в ній героїчна. Це битва, яка породжує національних і світових героїв та героїнь, справжніх і вигаданих, які нас надихають. Ще важливіше, що цю битву ведуть у менших масштабах також члени наших родин і наші сусіди. Але від цього вона не менш героїчна і натхнена для нас. Усі десять правил допомагають нам підготуватися до цієї битви. І використовуючи правила лідерства, ми безпосередньо вступаємо в цю битву. Виклики, які ставить перед нами внутрішня битва. Чим ця битва відрізняється від інших? Чому тест на героїзм важко пройти? Тому що під час цієї битви ми стикаємося з нашими страхами, але нам потрібно прийняти побоювання і дискомфорт непевності та змін, відкинути відчуття захищеності, наші звички і прив'язаності, або ж відмовитися від своїх намірів. Суспільство активно заохочує нас дотримуватися рутини, тому нам страшно йти вперед і легко повернути назад. Сучасне суспільство толерує різні нездорові дії, які притлумлюють відчуття невдоволення. Ми можемо звернутися до них замість особистісного зростання. Сучасний герой має опиратися суспільно прийнятному шляху послабленню болю. Наші емоції задіюються, а адреналін та кортизол виділяються під час внутрішньої битви так само, як під час зовнішньої. Страх реальний, хоча загроза уявна. Голоси з'являються в нашій голові у ключові моменти битви і намагаються відмовити нас від героїчних дій. Ми не звикли піклуватися про себе, налаштовувати себе, чи хоробро і щиро просити про допомогу інших, замість того, щоб виправдовувати свою поразку порожніми фразами. Нас цього не вчили. Власне, використання цих важливих джерел сили часто сприймається як ознака слабкості як серед жінок, так і серед чоловіків. Основне запитання, які постають перед нами – що означає для мене ця ситуація? Що нового я дізнаюся про себе, коли вирішу діяти? Це завжди супроводжується труднощами. Ми знаходимо відповіді на ці запитання лише тоді, коли відчуваємо тиск. Хороша новина полягає в тому, що жодне реальне випробування, з яким ми стикаємося – не є настільки страшним, як попередня фаза, коли ми вирішуємо, чи йти героїчним шляхом. Погана новина полягає в тому, що більшість людей ніколи не проходять випробування трансформацією і ростом, лідерством, інновацією або творенням у професійному житті. Більшість великих битв – Програються, коли ми сидимо у своїй кімнаті і хвилюємося, дозволяючи тигру вкрасти нашу історію на етапі ухвалення рішення. Саме тому перше правило приборкання тигрів звучить так – дійте рішуче сьогодні, час обмежений. А не рухайтеся в тому напрямку, який ви для себе обрали. Аби краще зрозуміти випробування, які поступають на шляху до зміни прогресу, Зайдіть на сайт tamingtigers.com і перегляньте фільм «Подорож героя». Голоси Ви чуєте голоси в голові? Я чую. Якщо ви думаєте, що це не про вас, я маю на увазі той голос, із яким ви зараз розмовляєте. Хм. Цікаво, чи справді я чую голоси? Не сміши. Серйозно, ми чуємо голоси? Що це за ми такі? Спробуємо іще раз. Чи доводилося вам колись виступати перед групою людей на роботі, вдома чи в коледжі? Коли ви ставали перед цією групою, чи чули в голові голос, який казав «Твій виступ класний, вони в захваті від тебе?» Чи може він казав «Твій виступ жахливий, краще закінчити це якомога швидше і повернутися на своє місце?» Припустімо на мить, що цей голос, який шепоче вам на вухо, відмовляючи вас від ваших задумів чи критикуючи їх у процесі реалізації, є голосом тигра. Він є ознакою героїчної битви. Скільки разів на день це втілення тигра визначає ваші рішення, а відтак діє? Скільки разів на день страх або дискомфорт стримують ваше справжнє «я» від того, що воно хоче робити? Якщо цей голос визначає ваші дії 5 разів на день, 35 разів на тиждень, скільки назбирається за рік? 1820 дій. Помножте 1820 на 70 років і отримайте неймовірну цифру: 124 тисячі. Сто двадцять чотири тисячі разів за ваше життя тигр визначає ваше рішення і діє замість вашого справжнього «я». Але це не найгірше. Цей голос не докучає вам під час приємної сімейної вечері після вдалого робочого тижня. Інакше вам потрібна допомога, яку я не в змозі надати, але бажаю вам успіху на цьому шляху. Цей голос лунає гучно лише тоді, коли нам трапляється певна нагода і виникає тиск. Тому існує ймовірність, що ці 124 тисячі рішень були найважливішими. Хто пише історію вашого життя? Ви чи тигр? Ця героїчна битва – битва, яка покаже, хто ми, з чого ми зроблені. Ми – це наш тигр чи наше справжнє я? Це ваш голос. Перший крок у протистоянні цьому голосу – усвідомити, що це ви, ваш голос. Він завжди був вашим. Це ваш голос, а отже ви можете змусити його казати те, що вам допомагатиме. Голос у вашій голові – найгучніший рик тигра, триматиме вас у зоні безпеки, стримуватиме ваш особистий прогрес. Це нормальна реакція на страх. Ми можемо навчитися долати її, але більшість людей цього не бажають. На наступних сторінках цієї книжки ми розглянемо, як це зробити. Якщо вам здається, що тигр таким чином нападає лише на вас, це не так. Якщо ви зараз сидите поряд із комп'ютером, уведіть у гуглі фразу «спортивна психологія». Погляньте, скільки сторінок і книжок присвячено, зокрема, боротьбі з внутрішнім голосом під тиском. Загнати м'яч у лунку на відстані 4 метрів на рівній поверхні, коли ви самі – це одне. А коли навпроти вас стоїть суперник – це зовсім інше. Тим паче, якщо на кону тисячі фунтів стерлінгів. А особливо, якщо це фінал – US Open, який транслюється у прямому ефірі по всьому світу. І чим більший тиск, тим гучніше звучить внутрішній голос. Під час великих спортивних змагань розгортається героїчна битва у прямому ефірі. Це одна із причин, чому спорт нас надихає. І якщо всі ці спортсмени та інші люди, які щодня перебувають під тиском, можуть із цим впоратися, ви теж можете. Самосвідомість, прийняття та внутрішня боротьба На відміну від більшості тварин, люди можуть спостерігати за собою. На жаль, багато людей цього ніколи не робить. На щастя, такий факт дає вам перевагу, якщо, звісно, вам вистачить хоробрості нею скористатися. Пропоную вам вправу. Наступного разу, коли ви захочете відправити важливого електронного ділового листа, зупиніться на секунду і запитайте себе, чому ви не зателефонували цій людині? Це невелике питання, яке може підказати важливу відповідь і виявити присутність тигра. Самосвідомість вимагає від нас помічати хід власних думок і коли ми його помітимо, всміхатися йому і аналізувати його. Чому я вирішую відправити електронного листа, а не зателефонувати? Чому я не висловлюю свою думку на нараді? Чому я вирішую звинувачувати інших, уряд, галузь, економіку у відсутності можливостей та прогресу? Чи допомагає мені такий хід думок? Зараз не час посилювати цей внутрішній голос, критикувати себе. Прийміть цей хід думок. Ви такі. Усміхніться собі. Змиріться з тим, що ваші думки не є реальністю. Ми плутаємо їх із реальністю, тому що вони продукуються в наших головах і ми до них звикли. Вони здаються нам дуже реальними. Самосвідомість вимагає від нас помічати нашу емоційну реакцію. У вас можуть виникати тривожні думки, коли ви сидите тут і читаєте цю книжку. Ви можете проєктувати всілякі жахи на невизначені наступні години. Стандартна людська поведінка або змальовувати чудові перспективи і запаморочливі досягнення, підхід позитивного мислення. Жоден із цих варіантів не є реальним, і я не вважаю жоден із них корисним. Альтернативою є шлях, до якого нас спонукають духовні практики. Визнайте, що жоден із цих варіантів не є справжнім і вони обидва уявні. Визнайте, що ви можете чудово впоратися з обома варіантами, коли вони матимуть продовження. Вам завжди це вдавалося, чи не так? Ви досі тут. Робите чудові та цікаві речі, хоча ніколи не вміли передбачати майбутнє. Тепер ви так само сповнені рішучості підготуватися до завдання, але менше залежите від результату. Ви можете і далі його прагнути, але додатковий тиск щодо його досягнення не сприяє успіху. Прийняття цієї невизначеності робить вас сильнішими. Ви готові повірити в себе та у свої здібності, замість того, щоб нав'язувати певний результат. Вам нічого боятися, тому що ви перебуваєте в теперішньому часі. У теперішньому моменті вам нічого не загрожує, чи не так? Страх знаходиться у вашому уявному майбутньому. Дозвольте вам пояснити. Ви не переймаєтесь жахами, які заповнюють вакуум невизначеності майбутнього, тому що ви відпустили їх. Ви не переймаєтеся забезпеченням ідеального результату, хоч і йдете до нього, тому що ви змирилися з відсутністю гарантій. Вам немає чим перейматися, немає що нав'язувати, немає що провалювати цієї миті. Ви можете вірити у свою здатність виконати те, до чого готувалися. Якщо ви все-таки зазнаєте поразки, то зможете використати правило 10 і спробувати ще раз. Але забивати собі голову такими перспективами заздалегідь назвімо цей голос директором чи під час виконання завдання. Назвімо цей голос саботажником – недоцільно. Лише ваші дії на цей момент, ваша готовність і спокійна ментальна підготовка можуть вплинути на результат. Дивовижна і унікальна перевага людей у здатності усвідомлювати ці процеси, а відтак поволі змінювати їх на свою користь. Ви знаєте багато людей, яких не цікавить самосвідомість. Власне, їх не цікавить приборкання тигрів або зміна ситуації. Вони постійно казатимуть, що хочуть цього, але це не так. Вони занадто люблять розповідати про свої страхи, занадто люблять драматизм, занадто люблять привертати в такий спосіб увагу. А як щодо вас? Чи хочете ви усвідомити свої ментальні процеси і вдосконалити їх? Самосвідомість потрібна для того, щоб використовувати інструменти приборкання тигрів, описані в цьому розділі. Коли ви читатимете про саботажника і директора на цих сторінках, ваша самосвідомість поглиблюватиметься. Вона поглиблюватиметься, відколи ви розгорнули цю книжку на першій сторінці і познайомилися з тигром і десятьма правилами його приборкання. Власне, поглиблення вашої самосвідомості і є найважливішим завданням цієї книжки. Види внутрішніх голосів Є три види внутрішніх голосів. Саботажник Директор і ваше «Я». Перші два голоси використовує тигр, щоб диктувати нам нашу історію. Третій голос звучатиме тоді, коли ми навчимося приглушувати два попередні. Саботажник. Цей голос атакує в той момент, коли нам найменше потрібне його втручання. Він атакує тоді, коли ми щось робимо, і змушує нас на певний час втратити концентрацію, або ще гірше – працювати в півсили, замість того, щоб викластися наповну. Директор Другий голос – це директор. Він може маскуватися під голос розуму або здоровий глуст. Це той голос, який каже вам – за кого ти себе маєш, щоб брати участь у кінних перегонах, просити про підвищення, змінювати принцип роботи компанії, складати іспит, створювати власне мале підприємство, вести за собою інших? Тут слід бути дуже обережними. Потрібно розрізняти директора і мудрий голос вашого «я». Вони можуть звучати дуже подібно і я раджу вам перевіряти ваші думки на інших перед тим, як діяти. Приклади, наведені вище, – це запитання, які багато хто з нас чув від директора. Вони негативні і часто агресивні. Питання, які допомагають ліпше зрозуміти себе, як от «Чи готовий я взяти участь у кіних перегонах?» «Отримати підвищення», «Змінити принцип роботи компанії», Скласти іспит, створити власне підприємство, вести за собою інших. Що мені варто зробити, щоб збільшити свої шанси на успіх? Належать до зовсім іншої категорії. Такі питання варті того, щоб їх ретельно обдумати і оцінити. А також звернутися по підтримку згідно з правилом 5. Якщо тут нишком не працює директор, такі питання рідко порушують наші плани. Вони лише допомагають нам вибрати правильний і безпечний шлях для досягнення мети. Голос нашого «Я» Усвідомлення цього голосу – важлива частина будь-яких духовних практик. Його виявлення є метою медитації та ретритів, а для мене ще й метою написання книжок, виступів, верхової їзди, фрідайвінгу та практики кундаліні йоги. Ви чули цей голос під час читання книжки «Іди туди, де страшно»? Ви працювали над тим, щоб відрізнити його від тигра, коли ознайомлювалися з десятьма правилами? Цей процес триватиме до кінця прочитання книжки. Обмовлюся. Ще на початку я пообіцяв бути з вами чесним. Ці сторінки сформують у вас загальне уявлення, але цього недостатньо. Немає книжки, компакт-диску, DVD або дводенних навчальних курсів, які допоможуть вам перетворити ці знання на мудрість. Мудрість приходить із досвідом. А досвід є результатом дій і ризику, прийняття страху і дискомфорту. Він з'являється завдяки використанню описаних нижче інструментів, які дають вам змогу цілеспрямовано зустрітися із тигром. Дивіться також правило 7. Припускаю, що 80% читачів цієї книжки не захочуть цього робити. Вони захочуть чути традиційні позитивні думки. Але це не шлях зростання, змін і перемоги над тигром. Рішення за вами. Серед кого ви хочете бути? Серед тих 80% чи серед решти 20%? Боротьба із саботажником Інструмент перший Докази Ви вже знаєте, що нас не цікавлять короткі шляхи. Річ у тім, що короткі шляхи рідко приносять результат, Якщо тільки ви не подорожуєте фізично з точки А в точку Б. Якщо ви маєте тверді докази того, що ваш задом обернеться провалом, ви відчуватимете страх. Саботажник лютуватиме. Дуже важливо усвідомити, що вам дошкуляє невигаданий тигр, здоровий глузд підказує вам, що ви не готові прийняти цей виклик. Якщо хтось дасть мені ключі від блискучого нового Боїнга 747 і запропонує 10 мільйонів фунтів за те, що я долечу з лондонського хітроу до аеропорту імені Джона Кеннеді, і якщо я погоджуся на це, саботажник кричатиме гучніше за цілий футбольний стадіон, коли я сяду в кабіну пілота. Шукайте докази того, що ви можете добре виконати це завдання. Забезпечуйте ці докази. Якщо ви не знаєте, що робити, пройдіть навчання. Отримайте поради. Читайте. Знаходьте наставників. Тренуйтеся. Вдавайтеся до імітації. Робіть усе, щоб пересвідчитися, що в потрібний час ви все зробите правильно. Перелічіть на папері всі кроки, які ви здійснили, подивіться на цей список, похваліть себе і візьміть ці докази із собою на битву. Не очікуйте, що ці докази зупинять напад саботажника у вирішальну мить. Але вони матимуть для вас два наслідки. По-перше, послаблять цей напад, коли ви зустрінетесь з викликом. По-друге, коли саботажник почне напосідати, ви зможете відбиватися від нього. Ви зможете усвідомити, що це замаскований тигр. Це ваш природній інстинкт намагається змусити вас до посередності і відштовхнути від чудового результату. Того, на який ви завжди були здатні, а тепер доклали зусиль, щоб заслужити. Якщо ви шукатимете нагоди зустрітися із саботажником і озброїтесь доказами того, що ви готові до прийдешнього завдання, то навчитеся швидко зупиняти його. Інструмент другий. Розвивайте впевненість у собі Ви можете купити компакт-диски, які обіцяють миттєво підвищити вашу впевненість у собі під час сну Але я цього не розумію Підвищити впевненість у чому? У здатності вести розмову з красивими незнайомцями? Швидко їздити на коні чи літати на Боїнгу 747? Пригадайте ті сфери, в яких ви почуваєтеся впевненими. Чи була ця впевненість результатом підсвідомого перепрограмування мозку? Чи ви здобули її завдяки докладеним зусиллям? Чи була вона результатом вашої готовності переглядати інструкцію, шлях до будь-якого особистого розвитку? Поки ви не здобули право створити нову інструкцію, в яку вірити – Назвімо наявність цієї нової інструкцією – впевненістю. Чи стали ви впевненими завдяки тому, що не здавалися у складні моменти? Завдяки тому, що день за днем практикувалися в цьому. Якщо у вас є діти, чи були ви впевненішими на 52-му тижні батьківства, ніж на першому? Чи могли ви цього досягти на першому тижні за допомогою компакт-диска? Чи було це перепрограмування? Або ж вам додали впевненості практика, відданість, любов і наполегливість? Ми стаємо впевненими в собі, стикаючись зі страхом, дискомфортом і долаючи їх. Раз у раз. Ми повернемося до цієї думки у правилі сім. Чим впевненіші ви перед початком виклику, тим менше тигр наважується випускати саботажника, і тим більше у вас шансів його перемогти. Чи не криється тут проблема? Як можна стати впевненим, коли ви вперше робите щось у реальних умовах? Відповідь – не можна. У цей час слід покладатися на перший інструмент, тобто на збір доказів перед початком битви. Постійну підготовку, імітації. Підтвердження того, що у вас є право вірити у свої сили. Такий виклик стояв переді мною на моїх перших перегонах. Я мусив вийти на доріжку без жодних доказів того, що моїх умінь достатньо. Я ніколи цього не робив. Але якою катастрофою було б, якби саботажник заважав нам робити щось нове? Час дізнатися про третій інструмент боротьби з саботажником. Інструмент третій – поточне завдання. Коли ми зосереджуємося саме на виконанні поточного завдання, а не на тому, наскільки правильно його виконуємо, саботажник зникає і наша робота суттєво покращується. Повернімося до цього ще раз – узявши за приклад презентаційну залу як місце, в якому люди часто відчувають страх і чують голос саботажника. Коли ви розповідаєте друзям кумедну історію, саботажник не проникає у ваші думки. Ви зосереджені на поточному завданні. Надокучливий критик у вашій голові не намагається похитнути вашу впевненість у собі під час розповіді. Як ви жестикулюєте? Як використовуєте свій голос? Ви цього ніколи не дізнаєтесь, і вам байдуже. Ваша увага прикута до завдання, а не до таких дрібниць. Головне, щоб вашим друзям сподобалась історія, вони засміялися, і щоб вечір минув добре. Коли ми проводимо презентацію для ради директорів, розмовляємо з групою незнайомців, то починаємо ставити собі другорядні запитання. Наприклад, як у мене виходить? Чи подобається їм мій вигляд? Чи бачать вони, що я хвилююся? Чи не звучить мій голос нудно? Чи не забуду я… О. саботажник працює. Відтак ми занурюємося ще глибше. Якщо саботажник отримає контроль над жокеєм під час забігу, кінь уловить страх і сумнів та перейме їх. Кінь, який уловлює, відчуває страх та сумнів – не найкращий варіант для стрибків на великій швидкості. Жокеї кажуть, що їх настільки захоплює поточне завдання, що вони кидають своє серце через паркан, а коні стрибають за ним. Вони думають про те, як скерувати коня під час стрибка правильним ходом у правильному темпі з правильним розподілом маси – щоб можна було швидко віддалитися, коли вони опиняться на іншому босі. У них мало часу і зовсім немає місця для самокритики, поки не завершаться перегони. Якщо ви поступитеся саботажнику під час пірнання, то почнете хвилюватися, і це призведе до виділення адреналіну. На великій глибині це може вас убити. Не можна панікувати на глибині в 101 метр і сподіватися, що вам вистачить кисню дістатися до поверхні. Ви вичерпаєте свої запаси пального. Коли ми захоплені завданням, у нас немає часу хвилюватися через можливу поразку. А отже, посилювати тиск. І через помилки, яких ми припустилися в минулому, і зберегли у своїй інструкції як доказ того, що нам бракує здібностей. Ми просто робимо свою справу, і саботажник відходить на задній план. Вчора – це інформація, завтра – це уява, і ні те, ні інше не є дійсністю. У сьогодні тигра немає. Наступного разу, коли саботажник вам надокучатиме, Попри те, що ви сумлінно збирали докази своєї здатності виконати завдання і розвивали впевненість у собі, не потурайте йому. Виконуйте завдання, до якого ви готувалися, і все стане на свої місця. Не заважайте собі реалізовувати свій потенціал. Інструмент 4. Ментальне тренування Ментальне тренування було важливим для мене під час підготовки до перших перегонів. Я використовував його для того, щоб пройти випробування стартовими кабінками. Можливо, саме завдяки йому я не вчепився за верхню перекладину і не відпустив коня. Ось як це працює. Ви, подумки, переживаєте подію за таким сценарієм, за м'яким ви хочете, щоб вона відбувалася, з усіма подробицями. Ви працюєте над тим, щоб усе вийшло добре. Детально аналізуєте свою підготовку до цієї події. Налаштовуєтеся на те, щоб зануритися в завдання і насолоджуватися своїми відчуттями. Бачите результат і радієте своєму успіху. Знайдіть спокійне місце, заплющіть очі і змалюйте цю подію у своїй уяві якомога детальніше, беручи до уваги ці моменти. Дозвольте вам пояснити, чому це було важливо для мене під час підготовки. Перед початком забігу мене непокоїли дві обставини. Іноді я лежав у ліжку і уявляв, як вони мене підводять. Придумуючи всі можливі негативні сценарії, я починав дедалі більше тривожитися. Це не дуже корисно. Дві обставини, які мене непокоїли – як утриматися в сідлі під час перебування у стартовій кабінці та виїзду з неї. І те, що кінь може відчути моє хвилювання на шляху до старту і понести. Я працював над збиранням доказів, розвивав упевненість у собі і сподівався, що зможу зосередитися на завданні. Попри це, я боявся, що саботажник візьме гору. Тож я звернувся до Майкла Колфілда, з яким ми зустрічалися раніше. На той час він уже опанував професію спортивного психолога і досягнув у ній чудових результатів. Саме Майкл переконав мене застосувати ментальне тренування. Мушу наголосити. Не як короткий шлях, ментальне тренування, навичок пілотування Бойнга 747 не допоможе мені і моїм пасажирам, а як додатковий інструмент. Звісно, під час підготовки я не раз бував у стартовій кабінці місцевого іпподрому. Крім того, під наглядом фахівців я був у стартових кабінках британської школи верхової їзди у Нью-Маркеті. Але я не був у стартовій кабінці поряд із 13 іншими жокеями на конях. Майкл порадив мені якомога частіше відвідувати перегони в подальші тижні і спостерігати за початком кожного забігу. Рекомендував звертати увагу на вигуки конюхів, на те, як вони рухаються і в якому порядку заводять коней у стартові кабінки згідно з жеребом. На слова стартера і на те, як тісно жокеям і коням у кабінках, як мало там місця для маневру. На те, як учасники змагаються за позиції після виїзду зі стартових кабінок. Я так і зробив. І моя уява – озброєна новими фарбами, змогла відтворити прохід через стартову кабінку бігової доріжки. Звісно, я вирушав туди без твердої впевненості. Не можна бути цілковито впевненим у своїй здатності робити те, чого ніколи не робив. Але в мене було багато доказів того, що я зможу виконати це завдання. І перед цим я багато разів подумки проходив через стартову кабінку. Ми стартували вдало, і я завоював позицію, на яку мені вказав Чарлі. Моя впевненість зросла. Саботажник майже відспустив. Боротьба з директором Інструмент перший – самокоучинг коли особа, яка проводить інструктаж із питань безпеки в літаку, каже, що в разі розгерметизації потрібно надягнути маску самому і лише після цього допомогти іншим, зокрема власним дітям, ви відчуваєте ніяковість і думаєте «А як же ж?». Першочерговим обов'язком людини є піклування про себе. Багатьох із нас з малку вчили ставити інших на перше місце, тому ця концепція видається неприємною. Та лише вдумайтесь, яку користь ви принесете іншим, якщо ви голодні? Яку користь ви принесете іншим, якщо у вас нема даху над головою? Піднімімося вище пірамідою потреб. Як ви зможете допомогти іншим, якщо ваша самооцінка волочиться за вами по підлозі? Ви їм не лише не допоможете, а й можете суттєво зашкодити, якщо намагатиметеся самоствердитися в такий спосіб. Більшість із нас протягом свого життя навчилися бути суворими до себе. Ми навчилися жорстко критикувати себе, помічати свої недоліки і вади. Хоча до себе потрібно бути добрішими. Людині завжди є куди рости, але в нас набагато більше талантів і досягнень, нас любить і поважає набагато більше людей, наша цінність є набагато вищою, ніж ми собі уявляємо. Оскільки ми не навчилися наставляти себе, піклуватися про свій ментальний і духовний, у сенсі людського духу, а не в релігійному контексті, стан Зазвичай у нас це погано виходить. Але коли ми боремося з тигром у межах правила 4, коли ми вирішуємо, чи реалізовувати нашу ідею, чи виносити її на розгляд ради директорів, коли ми втрачаємо віру в себе у важкі часи, ця навичка потрібна нам. Інакше директор може нас відмовити. 10 правил приборкання тигрів – це чудовий, але складний коучинговий метод. Ці правила може використовувати коуч або ви самі, коли навчаєте інших людей. Їх також можна використовувати для самокоучингу. Все, що ми з вами розглядали в цій книжці, є формою самокоучингу. Так, я написав ці рядки, але мене з вами немає. Я не чую ваших відповідей. Я не навчаю вас. Ви навчаєтеся самі. Як це відбувалося? Ви ставили запитання собі. Я ставив вам ключові запитання, щоб задати напрямок. Але у вас виникало багато своїх думок, чи не так? Не всі вони були пов'язані з моїми запитаннями. Ви додали багато власних ідей. Ці питання є ключем до самокоучингу. Усі перелічені інструменти потребують самосвідомості, але цей, цей спирається на неї найбільше. Цілком умовірно, питання, які виникали у вас у процесі ознайомлення з цією книжкою, ґрунтувалися на двох фундаментальних принципах коучингу. Перший. Ви визнавали наявність проблеми і можливостей. Думали про те, що можете зробити ви, а не про те, що повинні чи не повинні робити інші І друге Ви поглиблювали свою самосвідомість Так, мабуть, я міг би, зрештою, мене зупиняє лише тигр Тепер я це бачу Інструменти на кшталт колеса чому би ні Є чудовим методом поглиблення самосвідомості для цього вони призначені. Під час самокоучингу дотримуйтеся цих принципів. Не звинувачуйте інших і ви побачите, як можна вирішити проблему або отримати бажаний результат. Це може виявитися дієвим засобом проти песимістичного голосу директора. Спробуйте розгледіти в собі хорошу людину яка намагається якомога ефективніше вийти з ситуації, а не якогось телепня. Намагайтеся уникати таких слів у розмові з собою. Ви ж не очікуєте почути їх від свого коуча, чи не так? Намагайтеся позбутися таких слів і в розмовах з іншими. Не потрібно давати собі образливі прізвиська, коли ми говоримо із собою або про себе. Наступного разу, коли ви сердитиметеся через те, що ви зробили чи не зробили, зупиніться. Замість критикувати себе, зробіть глибокий вдих. Приязно запитайте себе, як ви могли б вчинити, якби були в образі вашого кумира, чи то в професійній сфері, чи то в глобальному сенсі. Запитайте себе, чому ви так не чините в майбутньому. Чи є для цього... Вагомі підстави. Чи потрібно вам відповісти на запитання «А що, коли щось піде не так?» Часто такі питання потребують рішучих відповідей. Я повернуся до них у кінці розділу. Якщо розглядати ймовірні наслідки при денному світлі, вони лише зрідка мають жахливий вигляд, особливо порівняно з бездіяльністю. Відтак, запитайте себе, які з 10 правил, перелічених на сторінках 25-26, будуть найкориснішими для вас. З якими з 10 правил ви найменше хочете працювати? Гарчання тигра зазвичай є надійною ознакою того, що вам потрібно працювати саме в цих напрямках. Що саме вам потрібно переглянути у своїй інструкції в межах правила 2 – Стосовно себе або того, як влаштований світ. Запитайте себе, що вас лякає – конкретний наслідок чи дискомфорт, через який доведеться пройти. Імовірно, ви зрозумієте, чому щось пішло не так і що можна було б зробити інакше. Немає сенсу докоряти собі. Наступного разу готуйтеся інакше. І нарешті, запитайте себе, хто може мені допомогти? Інструмент другий – здобудьте підтримку. Дотримуйтеся правила 5. Зрештою, лише ми можемо перемогти чи зазнати поразки в нашій внутрішній боротьбі. Але ніхто не казав, що ми не можемо здобути підтримки в цій битві чи поради стосовно неї. Я розгляну це у правилі 5. Але якщо? Ми часто програємо внутрішню битву через те, що ігноруємо питання «але якщо?». У цьому випадку позитивне мислення нам лише шкодить. Якщо ми не отримаємо відповіді на всі запитання «але якщо?», які нас хвилюють, бо це нібито може нас відлякати або налаштувати на негатив, ми залишимо місце для справжнього страху і нападу саботажника. Наймовірніше, вакуум невизначеності заповниться уявними страхами і на ці питання, поки ми їх на позір ігноруємо, відповість тигр. А якщо це все-таки станеться? А якщо? Чи буде все так погано? Чи справді щось зміниться? Ми можемо перелічити можливі наслідки і вирішити, чи такі вже вони неприйнятні, щоб нас зупинити. Іноді ризики справді неприйнятні, і тоді не варто діяти, поки ми їх не знизимо до прийнятного рівня. Але зазвичай ці ризики є цілком прийнятними, якщо уважно проаналізувати їх і запитати себе, чим поганий такий розвиток подій. І, що важливо, якими будуть наслідки для нашої історії, якщо взагалі нічого не робити? Тренування затримки дихання в Єгипті. Розмова із саботажником. Існує багато складників успішного фрідайвінгу. Технічні елементи пірнання. Протидія впливу екстремального тиску на людський організм підтримання спокою і чіткого мислення на екстремальній глибині, а також затримка дихання на достатній період для того, щоб пірнути і безпечно повернутися назад. У лютому 2010 року я починав тренування з Андреа Шармельшейху. Одного ранку я прибув в Only One Apnea Center і почув, що сьогодні ми тренуватимемося на суші, вчитимемося затримувати дихання. Я це не дуже люблю. Після двогодинних занять йогою Андреа прикріпив сенсор до мого мізинця, і я приготувався затримати дихання якомога довше. Коли ви починаєте затримувати дихання, будь ласка, не намагайтеся це робити без нагляду й підготовки. Світ, здається, дуже спокійним. Через якийсь час він стає трохи туманним. Поступово цей період розслаблення можна продовжити. На початку він триває недовго. Я щоразу повертався у своє тіло через кілька хвилин і починав боротися із собою через бажання зробити вдих. Цього дня все було так само. Я вів до болю знайому квапливу розмову із саботажником. «Я хочу дихати». «Тобі поки що не потрібно дихати». Тобі легко казати, ти ж тебе ж тут немає. Для мене потреба нагальна, зрештою, це природньо. Не хвилюйся, звісно, я теж тут і звісно, це природньо, але деякі люди затримують дихання вчетверо довше. Тобі нічого не загрожує. Заспокойся і змирися. Я зроблю вдих. Поки що ні. Ти можеш зробити вдих через 30 секунд, але не зараз. Я зроблю вдих зараз. «Гаразд, ти можеш зробити вдих через десять секунд. Потерпиш десять секунд?» «Замовкни, я веду відлік». «Можеш довести до двадцяти?» «Чотири? Три? Ми домовлялися про десять? Два? Один?» Я розплющив очі і побачив, що Андреа плаче від беззвучного сміху. «Що тебе розсмішило?» Твоє обличчя. Якби ти витрачав трохи менше енергії на боротьбу із собою, то зміг би затримати дихання набагато довше. Андреа зняв сенсор із мого пальця. Твоя сатурація – 99,8%. Невже тобі було край потрібно зробити вдих? Я утримався від британського сарказму. Так. Твоєму організму це зовсім не було потрібно. Це було потрібно твоєму розуму. Скільки часу минуло? Дві хвилини і 32 секунди. Погано. Занурення триватиме менше двох хвилин і 32 секунд. Справа не в цьому. Якщо я не можу приборкати свого саботажника і затримати дихання на 4 хвилини, поки лежу на поверхні, навряд чи я затримую його на 2 хвилини 30 секунд під час занурення на 101 метр в океані. Мені потрібно було використати інструменти правила 4 – прийняття, підвищення впевненості в собі та збір доказів. Не було сенсу сприймати це як поразку. Я був там, де був. Але мусив рухатися далі. Я мусив щодня розвивати цю навичку, щоб під час встановлення рекорду ефективно діяти на межі своїх можливостей. Тоді я міг би протиставити саботажнику докази. Через шість місяців я знову був у Шарм-Ель-Шейху. Я щоранку працював над своєю внутрішньою боротьбою. Я виходив зі своєї зони комфорту – початкової точки, в якій я хотів здатися. Пишучи тексти, бігаючи, працюючи, займаючись кундаліні йогою. Я навчився суттєво перевищувати результати, на які мій розум хотів зупинитися. Але, перевершуючи ці результати, я навчився дечого значно важливішого, ніж вести битву. Я навчився більше вірити в себе і коли битва ставала дуже неприємною, я припиняв її до початку загострення. Чи здавався я? Ні. Я лише відмовлявся боротися із собою під час затримки дихання. Я дізнався, що якщо я зберігаю спокій і уникаю битви якомога довше, бажання зробити вдих виникає значно пізніше. Коли з'являється така потреба, я робив вдих. Я знав, що якщо під час встановлення рекорду дійде до битви, зможу протриматися без повітря, боротися, щонайменше хвилину порівняно з тим часом, який показував на суші. Я зробив ще одне приголомшливе відкриття. Здається, в мене є два канали мислення, але не залишається місця для інших. Якщо я займу один канал технічним завданням, яке переді мною стоїть, а на другому каналі програватиму музичний трек, місця для саботажника в моїй голові не залишається. Раніше під час занять верховою їздою і фрідайвінгом я помічав. Якщо щось відволікає мене від технічних аспектів, особливо надумана проблема. Цей вільний канал мислення може почати програвати фільм жахів, Нічим не гірше за пекло в піднебесі Щоб виправити це, знадобилася практика Я брав із собою одну й ту саму музику на кожне заняття йогою На кожну пробіжку, кожну кінну прогулянку, кожне пірнання Ви можете теж її послухати на сайті Temin Tigers Звісно, я мусив навчитися відтворювати цю музику у своїй уяві і ось через п'ять місяців я здійснював вільне занурення у воду. Для цього потрібно було спуститися вниз по канату, досягти природної плавучості і пірнути. Спершу повільно, а потім пришвидшитись. Досягши запланованої глибини, я обернувся і піднявся по канату, підтягуючись руками. Це було підготовче пірнання перед тим, як опустити след на 90 метрів. Андрея запропонував опуститися на 30 метрів. Проте я не мав гадки, на якій глибині перебуваю. Розцікаючи воду, я зосереджував один зі своїх каналів мислення на тому, щоб розслабляти м'язи, виявляти напруження, перевіряти положення тіла. Музика грала гучно, красиво, і я не хотів, щоб це занурення закінчувалося. У мене не було бажання дивитися на комп'ютер, щоб дізнатися глибину. Але я рухався дуже швидко, і, судячи зі швидкості спуску, заплив далеко за 30 метрів. Час повертатися. Я почав підніматися по канату. Не знав, як глибоко опустився і як довго потрібно буде підніматися. Я насолоджувався пірнанням і припустився помилки початківця. Але хвилювання через помилку мені не допомогло б. Я хотів якнайшвидше зробити вдих, але не відчував страху чи напруги. Та й навіщо? Яка була б з цього користь? Опинившись на поверхні, я розплющив очі і поглянув на свій комп'ютер. Він показував глибину 52 метри і тривалість пірнання 2 хвилини 40 секунд. Андреа усміхнувся. Готовий до 90 метрів? Готовий. 124 тисячі рішень. Ми пишемо історію нашого життя. Але чи добираємо ми слова самі, чи їх диктує нам їх тигр? Якщо наші внутрішні голоси обмежують наші дії п'ять разів на день, ми нарахували приблизно 124 тисячі рішень, а відтак – дій, продиктованих тигром. Кому ви хочете довірити написання історії свого життя? Собі чи тигрові? Ваш хід. Аспекти правила 4, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 4. Усе в наших головах. Боротьба, що відбувається в людській голові, є героїчною. Саме тому ми дивимося спортивні змагання, читаємо книжки і ходимо до кінотеатру. У вашій голові звучать три голоси. Голос вашого «Я» до якого ви дослухаєтесь дедалі більше, відколи почали читати цю книжку. Саботажник. Він критикує вас під час виконання дії, в реальному часі і публічно. Директор. Він критикує вас і ваші плани заздалегідь, коли ви їх обдумуєте. Інструменти для боротьби із саботажником. Збір доказів. Підвищення впевненості в собі. Зосередження на відмінному виконанні майбутнього завдання Ментальне тренування. Інструменти для боротьби з директором. Самокоучинг. Підтримка оточення. Дотримання правила 5. Розумне і рішуче вирішення всіх, але якщо. Приклад 4 Мюррей Еліот Перед тим, як відвідати виступ Джима, я був лучником у клубі. Я навіть представляв Шотландію кілька разів, але нічого не робив, щоб досягнути більшого. Протягом кількох років я висловлював бажання взяти участь у паралімпійських іграх. Мені казали, що я підпадаю під кваліфікаційні критерії, але я цим практично не займався. Під час презентації приборкання тигрів Джим Лоулес сказав, що наш час обмежений, і якщо ви хочете щось зробити, потрібно почати сьогодні. Ви маєте твердо стояти на ногах і говорити з людьми, які можуть посприяти вашому прогресу. Я подумав, він має рацію. Багато з чого, що він сказав, звучало майже як філософія життя і справило на мене великий вплив. Після виступу Джима я просунувся вперед і зв'язався з людьми, які відповідали за відбір до паралімпійської команди. Я намагався рухатися в обраному напрямку і раніше, але закидав усе після написання заявки. Цього разу я подумав. Я дійсно зроблю задумане, інакше постійно думатиму про це. Цього разу я не збирався відмовлятися від свого наміру. Через два чи три місяці мене запросили на тиждень відбору талантів. Там мені сказали, що я цілком відповідаю критеріям для участі в параолімпійській команді. Власне, я можу кинути виклик деяким спортсменам. спортсменів. Відтак я зв'язався з людьми, які могли б забезпечити мені умови для тренування і знайти тренера. Я ризикнув і заявив про свій намір. І це дало мені змогу отримати доступ до безкоштовної тренувальної бази. Відтак я із великим задоволенням прийняв запрошення в резерв параолімпійської збірної і долучився до пришвидшеної програми підготовки Британської параолімпійської асоціації, яка пропонує додаткові тренування для участі в параолімпійських іграх. Це означало, що в мене є шанс виступити на Параолімпійських іграх у Лондоні в 2012 році. Перехід від виступів за клуб до участі в Параолімпійських іграх був величезним кроком вперед. Почувши цю новину… Я порозпитував знайомих і записався у Сідно Шотландський інститут спорту, який допомагає атлетам отримувати додаткову підготовку, зокрема у сфері психології, стилю життя і фітнесу. Раніше ніхто не робив цього для мене, але після виступу Джима я усвідомив, що мушу говорити з потрібними людьми і брати ситуацію у свої руки. Східношотландський інститут спорту запропонував мені членство і надав необхідну безкоштовну підготовку, яка виявилася надзвичайно цінною. Усі ці події перевернули моє життя до гори Дригом. Як наслідок, я помічаю, що дедалі частіше беру на себе контроль, зокрема в роботі і у фінансах, адже потрібно мати план, щоб потрапити у високопрофесійне середовище. Мені довелося також змінити режим харчування. Цей досвід спричинив фундаментальні зміни, які лякають і захоплюють водночас. Моє ставлення до спорту і до професійного життя значно змінилося. Я також почав приділяти більше часу і зусиль собі, але на щастя моя дружина мене підтримує. Вона теж виступає у змаганнях лучників і розуміє, що я намагаюся зробити. Це вкрай важливо. Я йшов на виступ Джима без упереджень, тому що ніколи до цього не слухав мотиваційних спікерів. Деякі люди відвідують їхні виступи і потім розповідають про них, і все зовні має чудовий вигляд. Але насправді нічого не змінюється. Я сприймав промову Джима як легку розвагу посеред довгої конференції і не збирався ухвалювати доленосні рішення. Відтоді я слухав двох мотиваційних спікерів. Один із них був доволі дотепним, але по суті нічого не казав. А другий мені здавався цікавим, але я так і не навчився застосовувати його поради в житті. Думаю, мій головний тигр – це брак впевненості і віри в себе. Це голос, який постійно каже «Ти недостатньо хороший!». Під час виступу Джим розповідає про чоловіка, який підходить до красивої жінки і намагається з нею заговорити, а його внутрішній голос каже «Ти недостатньо хороший! Повертайся у свою коробку!». Відколи я пройшов цей процес, я почав значно більше вірити в себе. Мої друзі і рідні підтримували мене, і це важливо. Але ще важливіше є те, що спортсмени, які мене не знали, запевняли мене, що я таки достатньо хороший. Безперечно, на цьому шляху були і невдачі. Цього року мене тренувало багато людей, які мене погано знали або не розуміли особливостей мого характеру, і внаслідок цього минулого сезону мій результат погіршувався. Бувало, що я відчував повернення старого тигра. На моєму першому міжнародному змаганні, коли я вперше виступав у футболці британської команди, я стріляв так погано, що аж розплакався. Я знав, що цілком здатний перемогти суперників, але мій результат був поганий. Це стало величезним розчаруванням для мене після стількох тренувань, але зрештою я подумав – я можу це зробити. Я хочу потрапити на параолімпіаду в Лондоні 2012 року. І хоч проблеми виникали, я їх вирішу. Зараз я розробляю план, який допоможе мені покращити свою техніку та емоційний стан, а також позбутися страху виступів. Зрештою, навіть труднощі були позитивним досвідом, тому що я засвоїв багато цінних уроків щодо себе і своїх виступів. Хай там як, це лише тигри, яких потрібно приборкати.